قرآن و مختارم ورد ان کو دمولانا عبدالباری صاحب دور اے تفسیر القرآن دا باویس نمبر کے ست چپا توپا اے محل لا پر اگزی مسجد کی پتیر اچین دوزار نو کے شعر دید میرا ایدو پتیر ایسا تائی رشاہ توحید سنت کے ست اینڈ شید از دکان نمبر تیش عبدالرحمند پلازان از دیمین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو سوالی هاتونونه کانې خځې قانې تاتونونهوادي چېتاب بداری دخواوندانو دا چېتاب بداریی د دا الله د خاوندانو حافظاتتون لیلغیبي حفاظت کوون کې نهمال دخواون نه د خپلی زته په وخت د نیشی د خاون کې بما حافظ الله په سبب ددي چله رببل ل زت حکم کړی د په حفاظت ددي ځنانو یا بما په سبب حافظ الله چې الله حفاظت کوونکې ګرزلی د دا زناانه. الله د باندې واري د فااز خ ده والله تی هغه زنناانه تخافونه نو شوزه هم نه ک تاسو یېګی دنا فرماني د غ نهقرآو شړی به محاکم به ادب وړ کوي او زنناانه کې ل ل ناکارتوب او ډیر ناکار سیفه دغه به دخلا کې ده الله رب لز چې کلی او زنانانه کنا فرمانی رالا نہ ہا گئی دو سمول طریقہ بسیں ہم دو قران نزدکہ وللات یغزنا نا تخافون نشوزهن کہ تا سو یریگا ایدہ فرمانائی دا غینا فیزونن نسیت ورتوکیں واجرون فلمزاج او جدا شے ددینہ پ بسترو کی ددینہ بسترو کی جدا شے یوڑو میں نسیت ہوتاوکا نسیت کی بساید عبدالرحمن بابا شعر بوئے نہ نہ فیزونن قران و توقیہ حدیث و توقیہ چاغستا هکو پیینی په پدې سمش هډېره حدا کپدې سم نشو نو ویاه جوړون دا جدا شې د دېنا په مزاجې فزین دا حقې مانه د خبغان اظهار ته وکا ځان په خطا ینی کپدې سمش هډېره بیا نیو زریبون بیا اوه ایدارا بدرم نمبر کړهب دی خدا بسنګي حدیث کی رازی غیر مبررین دا سی ونه چاډو کې ماته یي په مخ بحثه پیړه نه ی ځکه په مخ بحثه جایز نه ده بل هډو کې بنماته یي بل کې برابر درمیانا لختي سره یو کې په سبه سره یي خدا سي زاي وا حل چاغه نقصان نه کوي وغريبون واه دې لرا خطبه ماشرکی هر څه الټا دي رومبه جګاله دې غصه شین حل نه تاي دا ځخه دي وینا دا دوه خبري وینه اکثر جوړو ده د درې مینه کې یله و نه غوړاله نو بس ثلاث لسرهال نو یې سر له راځول یې خپل هاه چې دې باندې و نشي نو کبياده دخولم به واکئ نو بس په ما سلو طلاق او طلاق کړي نو بیا یې چې نو پلاس کئ هي سوم نه لاس مروړي کله یو خمنډي کله بل خمنډي فإنا فا طانکم الله ایدري نسخي استعمال کا ڈاکٹر لڈج سڑی لڈشی دو ایو الور کئی و ایدا یو استعمال کا خوبیارا شایی چې بیا لڈشی نو بیا ته نصح بدل چې چه باغی سفر کوشی نو بیاو تا غجاری و ساتی کنکیگ نو بیاو تا بدل اکی کله دا سی جیو بیماری دا پار دری کسم دوایا نی یو در میو کم زوری دوی ما یو دری ما چدری والا پی استعمال کیو تو فائدہ نہ کی گیو یہ خطا کی گا مبل چتل اشری نتا تا لا چل خیں دوزانہ نہ د دو سمول و بارلمبے نرم د وئی استعمال کا شفای زوھن پدیسمنشوں درمیان استعمال کا وہ جروحن لا پدیم سمنشو کرن بیا چی سو ملی گرام گولی دی وذریبوھن قرب بول ور کرے فاینا طانکم ک پدیسم شری ستا ستا بی داریو کڑا فلا تبغوا علینا سبیلہ بیاملٹ وئی پديبا نیلاردملامتیا بے بسم علامت یا ملہ دا یعنی بے اسی بے سمت انگاوان ان اللہ کان علیان اللہ دی عزت کبیره او لوی او ان خفتم شکاکبینما ان ذلسم قانون ذکر کین الصلح بین العشائر صلح په مابین د خوځیو د خاوند کین ف ان خفتم ک یری گئے تاسو شکاکبینما د مخالفت نا په مذی خزا او خاوند کین ف بعثن اولی گئے حکمن او فیصله کون کین من آل هیه خاندان ده سړینا په حکم انه بل فیصله ان من آل هه خاندان ده خزینا ان یریدا اصلاحا کړي د وړو اراده کړي د اصلاح یوفق الله بینهما الله به اتفاق راولي د دې د وړو ترمنځ الله وی کده دې نیت د اصلاح به خزره كون کې به اتفاق راشین ان الله کا علیما الله به پویا خبيرن خبردار اتل اساس د شپالسم قانون ذکر کوي الا دي عبادت لله وحده معاملات کې اون ختي اسنه ټول توجدي دې طرف ته شوالسم قانون ذکر کوي عبادت یي آواز حق د الله دی عبادت یوازې الله لو قبل چلنا و عبد الله عبادت کوي یي آواز د الله ولا تشريكو به شيان او مشرکو دې الله سره څه هي شي سره مشرګوي و بالوالدين احسانا او د مور او پلار سره ښه کوي وذل القرباء ودخلوان سرا وليتاما ويتمان سرا والمساكين ومسكينان سرا والجار ذل قربا او د گاون دی خپل سرا چن اس دی او یا خپل وین والجار الجنوبي او د گاون پردي سرا یا د گاون دی سرا چله اڑختي او صاحب بالجنب او د ملګری دا اڑخ سرا ملګری دا اڑخ سفر کی سړې روان دي د سره خواک کې ناس دي نو صاحب بالجنب دا صاحب بالجمبه د م ارقمل ګرین دارنګي یو سړې دي یو ځای کې کاروبار کوي دکاندار دی نو د وسره بغاوند بل دکاندار ني زميدار دی د وسره په پوله او د بل سړې پټي دارنګي نو کار پېشه نو د وسره په ګرسه بل لاست دفتر ورو الې نو د وسره بخا کې بلی نو و صاحب بالجم طالب دن خو کې و وسره بل طالب ناست نو ناس و صاحب بالجم د م لګري دارنگو صاحب بال جنب خازم به ذکر کوي علما ډېټول سره الله او احسان کوا وابن او ابن او المسافر سره ومما ملكت ايمانكم اها سوقتي مالکان دي خلاص ونستاسو ان الله لا يحب يكنن الله من لکی من داغ چا سره کان مختالا چا غوي تکبر کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې مختال چاته وي وی هرغه سره چې خپل ځان وته لوې خګارین یاره زوخصه شی مځان وته لوې خګارین او د بل حق په ځان باندې نه او د ذکې له ایده وجه نه د خپلوانو او د گاونډیانو نفرت کړي د دوی مختال ځان وته لوی لګي او د بل حق په ځان نه مانی چې هر دغه پپ ما باندې صحه کړه به ما سره کله برابر دی نو د خپلوانو نم نفرت کئ د گاونډیانو نم نفرت پیدا یو ته په یو جسم ګوري بل ته بل او جسم ګوري لوی به صفات پکې ده چې زن او تدور نخداري بل ته څو خدارینه ان ان بشک الله بشکل ربل عزت لا يحب مننکی من دا چا سره کان مختالا چا وی تکبر کونکې فخورن او خپل صفات کونکې بغفلا اخلا فخور دوزی زیشتو مګې چې زه خدا سیازه داسې اسمان ماتین کڑی اللزین آوکسان دهیندوانو فالوانی اللزین آوکسان یب خلونا چه بخل کئی وی امرون الناساو کم کئی خلغتا بالبخل ده بخل بخل سطوئی وی بخل وی منعو سائل من فضل مالا دیہی یو سڑید چانا سوالو کو یو یوه شیته ورخته او هغه دی سړي سره وو او د دنه زیاتې همو د دنه بالکل سیو او د بیا ورنک ندک ته وي باخيلي په با کامو د شریعت کې بخل وی من اول واجبې مله کول د واجب سيزو زکات فرض دینور کین سرتایا په واجب دینور کین هوشر په واجب د دی فرض دینور کین ندی ته وي الله <سؤال> یلهنااکسان یا بخلوونه چې بخل کوي و مرونهناسا او کم کوي خلکو ته بلبخل د بخل و تممون او پټی معته اومللهغاسه جووررکړې د لړ الله من فضلی د خپل فضلنا په تنا للکافرینا ذابه مهمه چکی مونږ د کافرو ذابره سواکون کې واللهنا اکسان یون فکونا بالا هم چې خلکې خپل معلوناريناې د پاه د خودې خلکو. ولا يؤمنون بالله ايمان نرې په الله وعلى باليوم الاخر او نه پر درو سنای و ميه کونه شیطان له قرینن اوا سوق تشی شیطان دد ملګری فسا قرینن دير په ملګری نه ما ظالم صبوج بوض لو امنو بالله کدی ایمان والے په الله ول یوم الاخر پرز اخرت و انفقو دای خرج مما داغ سنا رضا کوامل الله او چ الله ورکړي دی وکان الله بهمال امام او دی الله پریمانه پویا ان الله لا یظلم مسکله ذره یقینا الله ظلم نکي په اندازې دی وی زری کو حسناتا او کو دا عمل یونی کی یزایف ها د چنده کې دلاره الله دته د پاره و تیور یو دی وار بکې دلاره د خپل طرف لا اجرنا عظیمن اجر ډیر زیات فکیف یعادی انام من, كل دا دا؟ من كل کل امه بشهیدین دا تخویف یخروی چتا سوو مثال نه معنی خدا قیامت پرسبند بچاو صلاح نهی فکیف سبب ها البید دی یعادی انام من کل امه کل چراولم دار یو امتنا بشهیدین یو گوا و دینا بک اوراول تعالی لا اله الا هولی و دی خالک بان شهیدن گوا الا دا زمیر چا تناجی دین نو یو لمه زي ګرګي چ ټول انبيابا شهادت کوي فقولو امتونو چې موږ دین بیان کړو واجه انا بكا اور ابول تعالی را الا ها اولاي پدي ټول انبياو باندې شهيدن گوا تا پدي ټول انبياو بيان کون ګراوو دي تب د دې گواهي کې چې او الله د رشتینه پیغمبرانو دې رختیا ویلو او یا مرددینا تکذيب کون کې د امت دین وجه اننا بیک را بهلو تا ل را لاه اولای په د روځنو ددي اوماته شدنګواڅوک غټیم کیو او یا مرات ددي نه ساحابدي ووج اننا ب کا اللهه اولای اوله په معه د الலாம்م سرهدي او را بول تا ل را اللهه اولای یعنی لله اولای دپره ددي خلکو شهیددنګوا ی اوځ پهغ کسان چې کفرې کړ د قاس اور رسولنا فرمانی کړي د پیغمبر لو تصوا بهم لردو تا شاور کړي په دایز مکه ولاک الله حدیثا دیب نشي په ټوله د الله نه یو خبره يا اي الذين امنو لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ذکر دو امور مسليحه اي ایمانوالو ما لا تقربوا الصلاه من ذكي ګيمان زتا قرآن و الٰہی تقرب الصلاۃ من یذکی گئ یو سړی و ایمز ولي گئای وای زګمز نو کوم چې قرآن و الٰہی تقرب الصلاۃ دمو سواله مزایینې انور پسیلړشه وی وانتم سکارا پدا چې حال کیجی پناشکی دمو سواله مزه خو چې نشی حتا درې پوری تعلمو چتا سو بوئ گئ ما پارسات کولو نه چوایې تاسو شراب لانو حرم شی نه الله رب ال تدریجا بندول له الله رب ولید توي چې د موس ټیم کې کلاج بناشه کې نو د موس خاله مځه اشاره و دیتا چې د موس ټیم کې شراب مس کای خدا حکم هم سم دی او سړی نشه کېدنو بس موس موز دینه کوي پورا په سوچ کې نه دی هوش کې نه دی نو موس دینه کوي وجه صد حدیث ګرازی نبی له السلام دینه مانا کړی دا چې خوب دلدارزي او ته پوهږي چېستې می نه کولا وږي نه دغ ټایم کې موزمه کوه غوره نهفل موېمررات دی ف از مو د نه قذا کېږي نو په زوره به کوي ځان بهخی او کوی به غ د کې خو نفل موز نامه ش د اوجد دا ده چ نه بیالی سلام ته ځان د پااره د دوعاه ا راده کوي او ځانته به د او ټم به د قبولیتې نو قبولی به شي د د د وجه کې په داسې حالت کې چې د سړی مزغه پوه په ځای نه نو موز دی نه کوي بعدتتی نه کوي. و جذاذ خیر بهږي ته ځانته ولا جنوبان امنځي کېږي مانځتا چې اي په حالت جنابات کې او بل مطلب دا ولا جنوبان منځي کېږي زاهینو د مانځتا ادا سيال کې چې په جنابات کې الله ابيري سبيلن مگر کې اي کې دلاري حتا تغتسلو تر دې چې غوسلو مطلب دا دی اوسړې د مسافر په جمعات تیری په جمعات لار ده او دے دے جنوب نو دلপতি جمعہ تیرے دل جائز نہیں او کو جنابت کرے او مسافر نہ دے نو بیا بجماعت تنزی فحالت دے جنابت کی جمعہ تطل نہ راوا دین و ان کن تم مرضا او کہ ایتاس بیماران او اعلی سفرین یا پسافر او جا احد دنیا را شیوطن منکم صاصنا من الغائت ذلی بولنا یا او زای شیتاس دخلو بی بیان سر فلم تجیدوا ما اوونه م د ټولو سرتونو کې بو ته حاجو دفتته مو سدن طیبان یبان اراده و کوې د خاورې پا کې فسهو لا سره کوې د مخنو دي کوم لاسنو ان الله کان غفور افوان تکنن الله د مافی کوونکې غفوره او بخون کې د طریکېښودله که د غصله حاجې د او که د اود. اوشته نه یا به استعمال قااد رائ نو تییا مم اوک خو بس صرفې په مخ لاس رااک او په لاسونو بندې لاس راختته نو ضررو نه ده سړ د ته موم چال نه ورته غیرره ته مو به کول غواړي څنګه به کو نوتللی د نو نومب په خار استنج کړی ده بیا شورو شویدي دکه څنګ چې سړی چاردمم کوې که نو دکهې د دان د خای مکليوي. نو دا طرګه د طریکوم دکه ده چې فام سه بهوجه کوم په لاس باې لاس راکاګه او په مخبان باندې لاس راکاګه بس دا ته هموم شوی دي باز خلک یو یو کس سماو ویني زما سره نه مني دا ګوره دو کوفر خبره ده قران وایته همم وکنه بس خبره ختمه ده چې وبدله نقصان درکې ته همم وکا هغه دي کې به شک کوله ته څنګه مسلمانې ده په دې وبو ته پاکيږي او قران وایي چې بس تا چاردام وکړو هروبته پاک شو دا خداکل پرې نه ده د سړ او د د کمم دماتتیږ ونج کم ځای. چارم چې په سړی فر کېږي که نه هغه دغه د کم د نو او د و کم ځای دا د شریعت خبري دي دا بعضې خلک پاکل باندې دتللی. ا نه پااکل به نهتللی بس شریعت حکم کړه دی نو خبره خلاصه ده. علمتهله نه او تو نصب منل کتابه بیا زهجر پلی کتابو. علم ده نګورې للهې نه کسانوته او تو نصب منل کتابه. چو ورکلشوی د دیتا سیسه ده کتاب یشترونا الزلالتا ورکای کمراهی ویریدونا غواری انتظلو السبیلا چو تاسو وولی ده سمیلارنا والله آلم بآدائكم اللہ دے پواپ دشمنان استاسو وکفا باللہ ولیان کافد اللہ دوس وکفا باللہ نصیرا کافد اللہ مددگیار من اللزین هادو بازی پا یهودیانو کی حاغا کسان دی وحرفون الکلمہ چو اڑی لرا موا د ځایونونه د غې نه ې د خپل مع نه او د مطلب ل اړی دکهې زمانه کوې یودیان لیا د تعریف کوي پهقرران کي ی هر فونکلی اړی کلې مو له موا د ځایونو دغېنا یا کولونا ووا سمعنا موواړې دستانانامونږه فرمانی و پستا د وکم دا سمعنا په خللووي هو نه پهلو باندې وي. یا سامعنا و اي طخلوا ا واسعنا و په عمل سره يعني په خلخ وای چې موږ تاسو له غځ عمل دې ګوري عمل دا چې وای چې نن بنو وسمع و اورت غير مسمعين طات دیوان اورول شي نبيو مطلب دې صحیح بل مطلب دې غلط صحیح مطلب دې دالي وسمع و اورت د خیر خبره غير مسمعين طات ديوان اورول شي د شر خبره داخه مطلب ده، او ده ظاهر کې کارکول هم د کسی جزمون دغا مراد ده، غلط مطلب ده ده، واسما وورتو حراد بخیره خبره، غیره مصمائن واد نورو لشی تا تا تا خیر خبره، ده به بدک که مرادو، غیره مصمائن خیران، تا تا دیوان نورو لشی تا خیر خبره، دا دی بدک که مرادو اللہ رب لیزت وی چه دی دا داخلی بیزای اخوزی ورائینا اوائی دی لفظ رائینا و لیم بیال سنتهم دپارا دا, دا, دا, دا تاولو دا خپلو جبو یا پا تاولو خپلو جبو سره یا پا داس حال کی چه تاولی خپلی جبی لیم دا خویا مسدر دی یا حال دی نو لیم پا داس حال کی چه تاولی دی بیال سنتهم خپلی وطانا فی الدین اوه پارا دایب لګول په دین کې مطلب دا دی چې دی غلط استعمال د الفاظ د غلط او الفاظو استعمال دی لکې چې په دین کې ویل او یاد ا دی چې دا س الفاظ استعمالای چې په هغه کې صحیح او غلطه معنا دواړه کې دی شي خدای تنه غلطه اخلی عقلی چې لایم به لسنتهم پتاول دوجب سرا یعنی د دوی مراد کنه غلطه معنای او د پار پا او د ای بلاغول په دین کې ولوا انهم قالو کدی دا ویلې سمه ناش مونږ واورېدل او اته نا مونږ تابې داري وکړه یعني چې د دې د خلی او د عمل کنیکشن یو وين واسما او د دې دا ویلې چې بس واسما له هغه کله مونږ واوراتو او ګره مونږه یعنی له هغه کله وراینا معنا م دغاج وراینا وای دی لفظ زاینا وراینا معنا وجه زموږ لحاظ وکا دیسمه معنا و و دې کې د غلطی معنا احتمال لې چې و انظرنا لحاظ وکا زمونږ لا کان خیر لهم ذهب وغردیده په را لا کان خیر لهم ذهب وغردیده په را اکو ما او ډیرره مضبوطته یا خبره عبره د شرت مطابق اللَّهَ والله کلله نهم الله, اللَّهَ دَ دَ او ب کوفریم لیکن الله لات کلی د پهضیبانې په سبب د کفر د فلایو مینیونهنو د ایمان نه راړی الله کللی مګ لږلو یا آمینو ایمان راڑے بیعالی کتاب دعوت دا ایمان او زجر والاور کئی یرا والاور کئی یا ایو اللہ دین او تل کتابا او آگا کسانو چورکڑش دا دیلے کتاب آمینو ایمان راڑے بے ما پا آگا کتاب نزلنا چمنگرالے لے دے وصد دیکل لے ما محاکم تصدیق کونکتا دا آگا کتاب چتا سارا دے من قبل انت میں سا وجوان مخ کے دینا چوران با گوسم نا رو اوبهګدوو د له اوله ادباریا په شاګنو ددي اونا لاانه همم یا بهمونه لاانتو کو بد کمما لانا صاب سختې څګه چېمونږ لانتت کړلو په خالی ووالاو دکانه عمر الله مفعولا او دکار کار د الله مخه کړ شويلی کتابو د الله چې ایمان راړی که نه راړی نو مخونه بدل دله کم شا طرف به بدل سټ کم یا به بندې لانتتو کم لکه خالي والو چې مړو. با غیصې لعنت کړه خالی خلی رضوالله باندې خلی رضوالله سره سي جل کړه شادو غانی تی جوړ کړه دا ولي نافرمانی کوي د الله رب لی عزت دی ظاهر کی یو کار کوي پکې دنه نه ای بلسه الله ته داسې شی جوړ کړه چې تی شکل د غوري حن شکل صورت دا د انسانانو خو د پکه زناور الله وي زبذ سره د غسی کارو کوم غوري ان الله لا یغفرو ان یشرک الله رب بلې دغنماف کو دا خبره چې صدار جوړ کړي شيدي الله سره غفره ماف کوئ ماهګونه دو نظال کا چې کمی د دی نه پهلی منیشا او چالهره جو غواړی الله پهمنی شریکبلله چا چې شریک جوړک د الله سره کاقد تا فه اسم عضویمان د جوړهکړه ډیرره لګونه الله فه را ووي د ځان در جوړول د ډره ل غونه جوړ کړه پهله ډیروی دروغ جوړو. الامرا الى الذين بالقباح تدينكار په ليزي چې دی ګاندا او ځان ته وي پاکو الامرا ايته نګوري الى الذين كسان ته يزكون انفسهم چې ځان پاک پاک کوي يا يزكون انفسهم د خپل ځان پاک پاک صفتهونه ذکر کوي چې زه داسې موضوع دا سې موضوع شله بل الله يزقي من يشاء بلک الله پاکي چال راچو غوړي ولا يظلمون فتيلا وذيب ظلم نشغول پاندازيد تار دډو کې د کجوري انظر كيف يفترون على الله الكذب <تصفح> او ګرا اي څنګه جوړي په الله باندې دروغ درېغه دروغ سو افتراءهم على الله هو قولهم نحن ابناء الله د دې په الله باندې دا دروغ جوړول چې دوی به د الله نازولې یو او يا ددي دا قولون چلن يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارا تدي يغا دروغ وينا فالله دعا چه دي ويدي جنت تي قدار خويا يهودين دي ويا حسائين دي يهود باو يمونغا حسائين باو الله يقول كان صورا له دروغ بما جولي ان دروغ كيف يفترون على الله الكذبا دي سنجا جولي فالله بان دروغ وكفى به اسما مبينا او كافي دي درغ دروغ دې سړی لاره غناغکارا څوک چې دا دروغ جوړي الله یې دا ته د پاره کافی ده یو لوی غنا ده علم برایلل ذین اوتو نصيبا ملل کتاب دا بل را ردا بل زجر ګره دا يهوديان موليارو خو قران ندي پر خودي چتنواله یو پلی تذکر کوي چتننا بله ولي دي او دوی سوچي چې څوک را دکيو ير مولیا نو پسې لګیا دینو مولیا نو پسې قران نه غوسه را قران مولا چه سمو نو دیرلوی مقام ده دا اللہ دی منگا او تاسو ټول پا غی کراوری او چې مولا و رانشا نو ددن اللہ لانتی پا جہان کی بل نئی نزکا اللہ رب و لیزت دا دیر پا لیتای ذکر کئی دا چه ور صورت مای در آروانا دا علم در آیا تنگوری الاللزین آگا سانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چه ورکڑشوی دا دیتا سیسد کتاب یؤمنون بل جبتی دا دا جادو یقینی او پا قرآن بنای یؤمنون بل جیبتا یقین کئی په جادو با مین تا دا غٹیم د پیرانو دا ملیانو کارو چې بس په جادو او جادو ای دروغو تا دروغو پا کسو او په جادو پا دا دا یقینی آغای با تاویزون کولا آغای با یقین ساتا دا دیم تاویزون کئی یقین بساتی تاویز پا صحیح طریقہ چی نو مونږه اعتراض نکړو چې د قران د الفاظو نهي په وخت ته اړتیا او ضرورتین به تر مې وي به د سنت او ظائف دی دمب نو بس دا وکړه خو بالکل یو سړی اخلاص نه نو توویز د قران او د سنت د الفاظو نه چی نو مونږه تنا روانو سلف صالحین او ته جایز ویللې خو بلا حاجتا روغرمړ سړیلې الفاظ د قران ویلې شي نو دله تعویزو بیر او لما ذکر کړي دي چې نه جایزو چل فاس ته قران تویل شي او يې روغ يې خداسه دې چې ما شوم دې رشي ويلي له ونه دې نشي ويلي تکلیف دې اتا يې بالکل راسې بيماري کې شويلي چې هغهس عقل کار نه کوي سمجهي قران لري نو دم بي جايز ده تا وي زلا جايز ني خدتين اله او لما ذکر کوي چې نه جايزو يؤمنون بالجبتي تاغي دا کار داو چې بجادو بي يقينو جادو بي كهو هم او باغي بي يقينو مساتو دا کدی زمانیوم ډیر مولیا ني چې بسې و یو تابع سترवाधिकार شي ایسي بیلره کې وی چې کار دیو شي وي ورلمبه کار وکا تابع جو اخلا چې کار او شنو بیا پیسې را کوي بیا له خلکو به یقین پخ شوی چې پیرسب خدای روغ نه وای د سپینې جامعته وګوره هغه ته خېډې دا وګوره د سپینې ګيري ته وګوره دا تاسو په سپین پټ کېوم لا دا جواب نه دی بیا په دې دوه کې شي جادو به کاو ولکه د دې زمانی دي خلکو چې کم شرمون شرمول کا کا او شرمول هغه له يهودو مڼولې دي په خدای کې نو ده هغه کبه تعویز لیکه چې تاسو الفاز به لیکل زبوسه سیاې مې به لیکل اوس کوو د لزران پکاردې نو کله بویدو تورې چرګي بیلونه پکارده نو ویني سره کار نی چرګ سره کار نی نو کله بویدل د تور پیسي چې ده نو تریخه پکاردې دا ټول دوی په دې دغه کې ورده نکړی نهس داس داسه داسه ظالمانو پکشته داویز دا به د لکومه خو د زنانه د مهوای عغوی نه به اړی هغې بر کوم داسې دا دا په ک دی چېدهبد په حالت د پلته کي د انسان په معی بندېیک کېږي د دا, دا کافر نه نور بیاطویز به تاویز لکوم خو د قرآن الفاظ به اوټري کوم یو میونه بلجیپته نور جادو بهې ایمان څنګه هغوی بلا دومره نکل د سور چې د ظالمان وکړو میونه بلجیپ ته په جادو. اوغوت او پهشیطانغوت هر معبوط مندون الله کوونه للهځ نه کفرو او وای دی په باره د کافرو کې ها ولا چې دا کافر خلهسی دون کېې مننله نه عامو دغې کسانوونه چې ایمانې را وړ دی سبیرن سمیلارې دا دا د چې د کافرو باره کې یکنډ دی چې دا ممنن کوبراه دیدي پهسهلار دی اولا کلله لکوسم ډیر به خونده داسی سبا ملیانو کیوم و سبا اوامو کیوم وشاڑی دا دی مسلمانان نخوا کافر خدیوی دا غلط دا دا دا دا دا کافر ویناوا اللہ و اولائک اللذین دا هاو کسان دی لانهم اللہ چا اللہ پا دی لانت کڑ دی دا دی دا, دا خبری چا دخلینا گرد و دا د دلانت دا وجنا ومی لان الله و چابا نچ لانتو کی اللہ فلن تجد لہو نصیرا تب اونم امد دا پارسو کی امد ام سفرره ملهوي چې د نصران معاد دا د دا چې داسې امدادی یو او تبددو ب نه سریی امداد پس ک ش میلی شي داسې بعدی بله هڅوک نو ممي چې د خلاص کې عامله هم نسی به الله <سؤال> رب لذات وین ته دغه بوز او حسد ذکر کوي املاهم نصيبهم من الملك آی شته ویلره سیسه ده بچای کچتوی فیزل یوتون الناس دغه کې بدې نو ور کړي خلکو لا د داغ داډو کې د کجوري ته انس نو مراد پیغمبر او صحابه الله دا خو به وسدين کله دې بچای وی ته ووی دې پیغمبر او دې صحابو دې به یو د انا نو اور کړی دا ګډي زمانه کې که توګي کدلې کافیرو اختیار وې دمران چې مسلمانانو رزق یې بندولې شوي دې به ارث د دې دخلین اغستې تدی باطل پرستو دا وس کې دی چې مسلمانانو د لاسه مونږ دا نړۍ واخلو ته خدای یقینو کوي کوي نو نړۍ د تبري خدای وي اسباب د رزق چې څومره دي دې په قبضه کوي خليج تراله تیل سونایت قبضه کړه دا بره چې راغلی د نویما څنګه دی راغلی او صداره راغلی ني الله رب العزت دا دې په خوانې عادت ذکر کړه دې کجوري دي اډو کې شاته یو داغي معمولي غوني الله وي دمر یو ضربه دته نو ولې دلی خدا زمال اس کې دا رده کور کول زمال اس دی مال اس کې دي ام يحسدون الناس الله دې توې ته د مسلمانانو سره حسد ولې کوي آیا دیاسد کوي د خلکو سره علامه باغی ساتاهم الله چور کړي ویلره الله من فضل ذخل فضلنا مسلمانانو ل الله ایمان ورکلو قراني ورکلو مدا ل فضل الله بيدي بي صحابه وصرا پدي فضل باندې حسد کوي او فقل اعطينا ال ابراهيم الكتابه کې کينن ورکلو مها خاندان د ابراهيم عليه السلام ل کتابه ول حکمت او پیغمبري او پويا مانا را دا چې د دې دا حسد بي زیات وي و جدادا چې ابراهيم عليه السلام په اولاد کې د په کتاب را روان دي اوداد ابراهيم عليه السلام نو سي دي کتاب ورکل شوی دی دي صاحب په ایمان را وړ دي دا فضل د الله د ساسو بوغو حسد بي زیاده دي سره واعطينا عمل کنازیما ورکل ومون دي له ربات چا هېډې لیا دې له مونږ لوي باچای ورکلوا د اېبراهيم عليه السلام په اولاد کې سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام لار زامن ډېر بدشاهانه یوسف عليه السلام تا قوم بدشاه شو الله ایما خو په دې کې لیلي بدشاهان رالي غلي نو کدی له مې دا غوړوال ورکنه د بيزایا ندي دا ما او تا یو سړی له الله ایلم مرکړې د قران او د سنتو نو دا به کېږي چې سم شرم به تیر شي چې راغی بله با الله سفذل کړی لاندې نه پکې دی عمره غلي نو بیا الله ما او تا تخې یو سړی باندې میو فضل وکو نو دکې بس زایې دی ته به اعتراض نکوه کتا تا اغا او ک نخګاری او بس ته به اعتراض نکوه چې الله په خوړواله ور دی یو فضل یې او دی سمعنا هم نو بعد ذین من هغدی امن به چی ایمان راولې په دې پیغمبر ومنهم بعض الذین من هغدی صدانو چه بنشیج دی ددنا چې مخی کردولی دی ددنا وکفاب جہنم سعیرا او کافی د جہنم اور بلکڑی شوی ان اللزین کفرو بی یکننا چه کنن آگا کسان چه کو پایتونو زمانگا صوفا نسلیهم نارا زرد چه منبتن کدی لرا اورتا کل ما نظی جاتو هر کلا چه اس وزی جلودهم سرمنی ددائی بدلناهم جلودا غیرہا بدل کې براو لمندی ده پارا سرمنی بغیر د دینا لی ازوکو لعذاب آدی ده پارا چوسه کی عذاب ذهن ده او اشکال رازی اگه دا چه سزا خو اگه بدن لپکار دا چې کم بدن گنا کرده دا او الله چه داشتا یو سرمنیو سو دی نو بد دلنام جلودن غیر آ بل سرمن بول راو کجوم نو دیبلی سر گنا کړی دا دا یو سرمن خو ګونه غرا بهبلی سرمنې څه ګونه کړې ده دا وی جواب مالی التنزيل کې امام بغوی رحم الله کوي جبدللاهم بدل بکوم د دې لپاره جلودن دا سرمنې ددې غیرها بغیر د غړونبني صفات نه معنا دا چې اومدک کا سازدل سرمن بوله الله روغ کوي دا طلب نه دی چې کې دا سرمن اوسدی نو دا بل لري شي خمه به شي بل به پیدا شي بیا خو نرو لکه عادی شو ک راځي چې کله دی د جا ن د اوو ګټو کې نو د خیټ کې چې سدی نو دا ټول به نه پکته وي نو خټ هغه پته وتل سرمن او ده نو دا, دا, دا شته بدن خو ټول ختم شو نه بیا سره د پاهپ روزانه نوې بدن پیدا کېي لب پیدا کېږي لب پیدا کېږي نه دا سنه ده. هم اکا بدن ده چه ده سوزی بیا بروغی کی سوزی بروغی کی با سوزی بروغی کی با او دیکی دیره لویا سزادا اللہ دی منگا اوتاسو طول اللہ امن راکی ده او اوی کل مار کلا نزوی جاتا چه او سوزی جلود هم سرمنی ده دی <coughs> بدلنا هم بدل که براول مندی ده پارا بدل که بور کدیلا جلودن سرمنی غیرا بغیر ده دنبنی صفتنا لی یذوق العذاب اذ بارچوسگی دی یاذاب او بیا دی دی پار یو مثال ذکر کای ماله متنزیل کی امام بغیره هم الله و دی دی یو لاند مثال لاس دی کہ وسلی و صناه من خاتمی صناه من خاتمی خاتمن ما دخپل گوتنا گوت جوڑکړه لکه د سرو گوتۍ یا جنا لای و علی فقغنو او دا اولی کی زرګر لا و يردینر علا گوت جوڑکا گوت ما جوڑکا اغوی لگی گوت ما جوړل کې سواخ بعد بیا ولا غویږي ويردینر لمي خکی جوړ کنه ميخه کې ولا جوړ کی نصروم اکسر دین خوشکل صورت بدللې کله غوکې دي نو کله په پوز دي کله په غوت دي خوشکل صورت بدلېږي دیو بکا خوشکل صورت بدلېږي د دکسد دین مثال لې <سؤال> چې سرمن یوسو دي الله به په شکل کې بیا راوخیږي او کتوې دا بسنګ کېږي ان الله بشله کانازیزن زوره ور دی حقیمنو حکمتالله دی والله ځنا منو املو سوالی هااتې کسان چې معې راړه اووامالیو کنی کو سنو د خللو هم زر دی چې منږ بدن کو د لله جننا تنجنتونوته تجری چې بهیږې به منته حاله هارو لاندې غ نه نهحروونه خای دی نهفیا میشب په کیا بدنا میشهله هم دد د پاار متوحالتن باقی کڑشوی وانو دخلوما دنبا قدی لرا زلن زلیلا آرام اگتتا سوری اگتتا یعنی سوری سر لازم آرام دے نو زلن زلیلا آرام اگتتا ان اللہ اعمرکمنتو عبدالامانات نو دے زائلہ دوے محصد سورت چورو کی گی طرحات نمبر ایک سو پین دیس پوری او پدے کیاتا حکامات ذکر کئی بین الرائی والرائیت او چه حاکم لصبه کار دین حلاب دی خلقو لصبه کار دین حاکم د پارا اصول او دعوامو د پارا اصول دی ده پارا چه محاشارا بچ باتی شی او روغا پاتی شی قانون ذکر کئی دغی آیت نمبر اٹھاون کی الله حاکمانو توی حاکدارانو لحق ور کئی چه حاکدار تا حق ملاو شی نو ظلمو زیاتاي نه کوي غلابه نه کوي ډاکا نه کوي حقدار ته جهاق نه مېراويږي نو څوک په ډاکا باندې څوک چې نو په غلابه باندې څوک په بل ډول کې باندې ځان لچته ان الله یا امرکم الله حکم کوي تاسو ته تَا، انتو عبد الامانات چې اوس باره امانتونه ادا کړئ حقونه اله اهل حقدارانو دا گیتا وارثانو ته وایزا حکم تم بینماس او کلا چې فیصله کوي به نه خلقږي ان ته کومو بل عدل فیصله کوي په انصاف دو خبري په ملک کې چې امن راځي یو دا چې سړی ته حق ملاويږي او دیم دا چې انصاف ملاويږي او کومل کې دا شې نه باقي کې امن نه یې هغه نه منظمنګمل چې نه باقي حقدار ته حق ملاويږي او نه باقي چې دنه انصاف ته ملاويږي او چې دا د نړۍ نه نو ماشرکه به خپګانی او خوشحالي به نه وي ان الله بشکل رب العزت ان الله بشکل رب العزت نمما خديه راشي یا یزکم چې حکم کوي تاسو دا به باغی سرا یانکم سست چې الله تاسو حکم کړي چا حقدارانو له حق ورګلی او دارنګیده انصاف فیصله کول دی نه دا ډیره خبره ان الله <سؤال> كان سميعا يكين الله دې اوريدن کې بصيرا وليدن کې يا يالذين امنوا دا دیم قانون ذکرږي عوامو ته عوامو ته 파رسو حکم ني عوامو له دا داري چې کله حاكم انصاف داري حق ادا کوي نو عوامو له کار دی د خپل انصاف دار حاكم تابداري دا هغه معنا بیا یا ای او الی الذین آمنوا اء ایمانوا له اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداریو کید الله تابعداریو کید پیغمبر و اول الامر منکم او دغه دا نه دانو د دا حکم پداسو کی دغه نه دانو د دا حکم نسوک مرادین بعض علما ذکر کای چې مراد د دینه علما دي دی نجابیر رضی الله عنه حسن بصری رحمه الله امام مجاهد امام زهاک رحمهم الله دایوي مراد د دا دینه علما او دی. هوا ابو هريره رضی الله عنه فرمای مراد د دینه حاکمان دي دی. بهر حال ډیره خبرې لري نه دي چې هر حاکم لا علم پکاره دي د قران او د سنتو د ګړا په کې راغله حاکم به عالم دی حاکم به عالم نه د حکم د قران او د سنت مطابق دي بیا یې منل ضروری دي وقول الامر منکم اوذخاندانو د حکم بطاسو کې فین تنازاتم د ساسو جگړه را لا هیڅین پیاوسیس کی دا حاکم او د کته سړی یو جگړه را حاکم دوی ته په غلطه حاکم مو دوی ته په غلطه ای فیصله د امیو د عالم جگړه را لا نو څه اسلام وبسې فرضو اله الله واپس کړي دلر الله تا او رسول پیغمبر د الله تا ان کنتم تؤمنون بالله ته دا سچې ایمان نه اړای په الله او یوم الاخره ته الله مني او قيامت مني نه بسوي تاسو فیصله کوي په قران باندې او په حديثو د نبی عليه الصلاه والسلام په پیغمبر علی السلام په حدیثو بیا فیصله کوي دا ما دا زموږ صالح بره قانون شوی چې جگړه ډیراله نو باس د جگړې ختمولو لپاره دوا و قران خاين یو کتاب د الله د معحدیث د نبی عليه الصلاه والسلام د سر جری جگړه راشي اون ټیک د جی قران او حدیث خو دی دی خو فقای نه د هغې بهفیصل کوو نه دا س ده د جګړی د ختملو د پااره کوآه سنتتي ځ د خیرون دا خبره ډیره غه ده اخو طویلله ډیره خسته د پنجام کې عم د راله الذيین ی زمونونه نه اماو ب ماون د لیل یو منافکو بشر نو مداغ داغ د یو یهی سره جګړه راله. پاهه جګل کې يهودي پاهه کا او د سړې پناه کا د وي فېصلې نو د يهودیو ته وي چې تاسو په مشر په محمد صلى الله عليه وسلم په فېصلې کوو دی منافقو وي چې نه په مشر کعب ابن اشرف په فېصلې کوو و جداه چې د منافقو پناه کا او دوی چې نبی لري سره خاو ته بده پیغمبر علی السلام غلطه فیصله نکړي نو دې ځکه وی چې راځه کا ابن اشرف په فیصله کو او سم چې ګم مسلمان کې خلایي لده په قران او سنت فیصله د نه تیارېږي د عدالتو نسلتی عدالت نه کیچري کی دی هغه راي کې کیږي بیا د کسه ګنده کارونه چې څنګه نون ګنده دنه د کسه کارونه پکې ګنده دي نو ده ته هم پتا چې مال نبی علی السلام پر دې حق نه راکړي خو به حال هغه مجبوره کو نو دوی کواس نور کلاکی گا ماچ نخا مخابی پا کاب ابن اشرف کونو بیاخو میں منافقت کارکی گی قرآن غلل په نبی علیہ السلام فیصلہ کردی جان نبی علیہ السلامی دا دی یہودی حق دی منافقتا پا غلط ہے و چونکی منافق خوبا موزو نا کولو زانتا مسلمان مسلمانوی نو خلقو با مسلمان گرنا نو نبی علیہ السلامی تا بنا حق ای فیصلہ جوش دی بہر رواتا لخوادی یارا چلو وئیزاجی زو ابو بکر صدیق فیصله کو ابو بکر صدیق سا ہجرالو نہ روم دکتے فیصله وکڑا کما چ نبی علیہ السلام کڑی و بیا دیوی دی منافق وی یرا حضرت عمر نہ ډیر غصہ ناک دی اویتی ما وینی کنا زخصم د مسلمانیم ہب زما حکے فیصله وکي ما گئی جلال حضرت عمر سخه حضرت عمر تو ایدغه ژمن جګړه مګله فیصله وکا ایا هودی دوی فیصله کا به غوړمخ کې لا فیصله دوی کسانو کړلوی چاچا وای نبی رسول <سؤال> الله او ابو بکر صدیق کړی دوی بیا پادر دي فاروق فیصله کووندي خو دا ټیک ترو هغه د احتیاوی د کسې دی او ورچتوره ولار اخلاص کلا ساری تیاغه غور دوم وي چې کمزړه د پیغمبر د فیصلې ده پاسه بل فیصله ګورن عمر سره هدا فیصله بدن عمر خو په دې پوېږي نو اری علیه را پروت نبی علیہ السلام له خلق خپلوان را شو او یاده له عمر مسلمان وای جله او دا چلی کړه دې هغه چلی کړه دې دا خبره تیری شو وروي او لا غی نبی علیہ السلام توین زمون د دې ملګری دامت خونو تیګنی سافه السلام منینا وای ده ګور پتان فیصله وکړه ابو بکر صدیق هم فیصله وکړه دا هغه حق ثابت شو او چونګ دې تو تو مې کړو نو دیوی حضرت عمر صاحب له شدې به زمونږه روغو او تسلا بو کېږي هغه خدي له تل يو هغه جذبه کې راغې سړې نه سر کاټ کد هم مسلمان وځل دي دلته سزا ور کول غواړي نو به مونږه کیسه اسکو نبی لي سلام ځربيده خبري تري کولی الله ياسو نره ولي غلي چې حضرت عمر مسلمان نه وځلې یو لوی به خوند نه وځلې د سمکارې کړه دي نو دا نکې وځينا اولمازي کوي چې حضرت عمر نوم مشهور شه په فاروق باندې چې فرق ته اون کې بمابين د منافق او د مسلمان کې کې څارې دیوالو زه نه پاتواله کې دې چې منافقو نبی له حثلات السلام سلام وي و یو مرسته په کومه لاره زین شیطان په غلاره نځي د شیطان کارسو شیطان خدای لیدلو کنه کځاله د سړی په شکل کې مخه له عالم وې دا مانه به چې تر غوس کړی کماله اخلاص کړو نسبته لګيږي ډېر روادار انسانو نو الله غالت ذکر کوي او واقعا الان برائت إِلَّذِينَ كَسَبُوا التَّيْزُومُونَ تَدَيْدَا گومان کوي انهم آمنو چې دی ایمان راولې الله یې خپل ګومانې داري انهم آمنو چې دی ایمان راولې مما پا کتابون دیلې له چره لګلې شی ویده تا تا اما پا کتابونو دیلې له چره لګلې شی دي من قبلګه مخکستانا خیالې داري چې دی خو پوخ مسلمان دی کارا خو یې دې کار سره کار ته لګو ګورا یوریدونا او دائی این یا تحاکمو ایلت تاغوتی چه اوسی شیطان تا شیطان چاہتا اخکاری اخکاری شیطان یو دا پیریانو شیطان لے ایو دوخ کو شیطان دے منال جنت و الناس تا دا پیریانو اگا نخکاری خود دوخ کو اگا خوخکاری کنن اوز دا شیطان با گوری کم دائی کنو کپا پاکستان کې گورنو پا دیکا چرو کئی دا بیا یې نه هېدلې mesti داګه کدی چې د قران او د سنت نه خلاف فیصله کوي کآ به ابن اشرف د دې نه خو وولي ته غیلا و ای به ګی نه خو وولي هغه به چې له د کتاب عالم می موزونه به کول دا به چې قیامت مله مددي وسنو خدا پثم نه لګي په دې لاته به خو دې کې نو کدی دایې دلندې راځي یا تحقق وه یره سچو کوزمګه مجبوریدا سمجوري دا و یره کدان کو نو عدالت کې نهسته پا دا سپه عدالت کې نه زه دلج الله ور کینو ته اشرف المخلوقات انسان الله پیدا کړې پریده دانو کریم الله د رکی زه راځه حلال خوري نو په اندازبه ملياوی کی برکت والا حرامه غوري ډيره به بې برکته به نو ټول مره دایدا کوي دا ايتها کمو الطاغوت غالی دی چې فیصله اوسی شیطان دا وکد امرو دیتو حکم کله شوي دی ايق شو فرو به دې انکار کوي ددنا مسلمان ته حکم به کئد شيطان نب انکار کئ د به وې دا قانون د الله نه او دا سنما نه وقد اميرو یک و یکفر به دئدا حکم کله شهو چې انکار وکئ د دینا او یرید شیطان او غاډ شیطان ايو زلم چې گمراه کئ د رسول الله بعیدا او گمراه اله رسل وازا کی له لهم د زینا کار صفته کله چې وی له شه دئ تا تعالوا راشه کتاب دا انزل اللہ چرا لگلد اللہ و الى الرسول و راشتری کو دا پیغمبر تا رائیت المنافقین تبوینی منافقان یا سدونا چا اوڑی بان کستانا سدودن پاوڑی دو سرا فکیفا نسنگ بدحال بید دائی یا فکیفا يسنعونا دی بسکی ازا صحابت هم مصیبتن کلچ ورسی دیتا سم بما پس بب عملونو قدمت ایدیم محکلی کلی دلا سنو دا دی سم جاوکا او بیاراش دا استاخواتا کہ حالفونا باللہی قسمونا بکی با پا اللہ ان ارادنا چمون خویرادا نوکڑی اللہ احسانا مگر دا خیگڑی تا احسان و توفیقنا دا اتفاق اللہی دا دی دا آلت دے دا دروغ جن دی منافقان دی کوئی اولائک اللہزین باہا وکسان دی یہ اللہ وچا اللہ پوئی گی ما پاهای گند چی قلوبیم چی دا دی پزلونو کی دن نپروت دی فا آریزانهم فتنا مخوالا فت لبس دی مخت دیوالا یعنی بالکل دا دی دا اعتبار مکروا دا درخ جنی واعزهم اونسی اتوتاو کا وقل اللهم او وای دیتا فی انفسهم زانلا پتنهایی کی یو مانا دادا یا وقل اللهم وای دیتا فی انفسهم پبارد نفسونو دا دی کی یا وكلهم تواید ایتا فی انفسهم بمجلسن لدایکی قولا بلیغا وینا پورا یعنی تخپل کار kawa کزان لئی کپ مجلسن کی ولیدا پورا وینا کا باس استا کار وینا کولی ومار سلام الرسول من لدلی گلی اسیو پیغمبر الا مگر دې پارا لیطاب باذن الله چې دتاب داری وکړي شی بو کم د الله نونکو پیغمبر دلاله غل دي ولو انهم کچریدی الظلمون فصم کله ظلم کلو پخبل ځان جا او کار اغلیه تا تا فاستغفر الله او دې په کانه غوته دی الله نه واستغفر لهم الرسول او دې په اړه په کانه غوته پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم دی په مونږه الله لره تو قبل انکه مهربان الله وی چې کله دی په ځان ظلم او ذات کړه او بیا دی تاسو هر ہودا اللہ نه بهانه غوښته وي او دوی د پاره پیغمبر بهانه غوښته وي لو وجد اللہ تواب الرحیمه من دې به دی الله توبہ قبل اونکه مهربان د دې ایت نبی له استدلال کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه استشفاع جایز ده اوسم یو څلې ګناو کې د پیغمبر قبر له لړشي او دا وایي چې زما د پاره سوالو کړه الله نه چې زما دا, دا کار وشي او ایدا جایز دوین او کدا ذکر کئی؟ او یایو حدیث ذکر کئی چی بانده چی راگی او با کبر ور پریواتو بس ما خو پدی ایت عمل کرده چی اللہو ایتا لڑا او طول اب خنو گوڑو نزی بخما او گروه دا صفا دلیل پدی بانده بردم بیدا روایت ضعیف دین دیم دا بانده چې او نو می نده معلوم پتن کې چې سوکو په باندې جنو باندې ګوران قانون ذکر غی العرب اشد دو کوفر ونفاقن باندې جنو په کفر باندې خو پوئیږي نو او منافقت خو پوئیږي دې په دې کې ډېر کلیږي بهر حال دا دلیل نګرځي د دې تعلق د ژوند پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې او کده ژوند نورو دا قانون وې نبی اصحابو له په کارو چې غومر راغلیو د نبی لهصلات السلام سلام ق خوا کې دغلی چې د زمونږ د پاره سوالو کا او نه دا بوب نه ثابت دي نه د حضرت اومرنا نا د حضرت عثمان نا نه د علیو المرتزانانه او نه د پ غمره لهصلات او سلام د اغبي بی بیانو نه چېګې د نبی لهصلاتتو السلام په کور کې د نهويګنینو دا خبرې راغلی دي چې اوسو بیا هغوی مافی غختی ده لکه عیشي س دی رسو حضرت زبیر سره خبرې بندې کړي څابه وو ته یې دا د خنبي کړی اگر او دا قسمی ما ته کفاره یې ور کړا او سوسو کفاره یې ور کړی دا خنه به غوښتا خدای نه دی کړی چې له پیغمبر قبر لره غلی حضرت عمر رضی الله عنه باران به پکارشه حضرت عباس ته به تو سوالو وکا او بیا به دا وی چې اے الله مونږه ساده پیغمبر په وسیله به مونږ ته نو سوال کو غږه بمرا مخه تا کو هغه به دعا وکړه او سخه غشتنه حضرت عباس مونږه درولې دي د ته انا زموږ د لپاره سوال کئ الله د دې سوال زموږ د لپاره قبول کړه زده عزت خو پس ته د وفات نه په قبر کې استشاره باندې جایز ډېر علماو په د کفر فتوا کړی دا بہرحال د دې آیت تعلق د جون د پیغمبر علی سلام پوری دی فلا وربک قانون ذکر کړي الله د هیوی لکمح کی کنه جډیر پکې لاس ني یا زمون انهم امنو چې ګمانه د چې زخه لك مسلمانیم فلا وینا فلا مدداسی لکه څنګه چې د خلکو ګمان دی چې ارسلې مسلمان دی ورب کا قسم میری پربسا لا یؤمنون چې د مؤمنان نشي کیره حتا ترې پوری يحكمو کا چې فیصله کوم کې جوړ کیتا فيما باغ اختلاف کې شجر بينهم چې بيداشید پمزد چې بيداشید پمزد بیا دونه ممی فی انفسهم باخلذلون کی حرجن شک حرجن تنسیا مما قضیت ده فیصلستان و یسلمو تسلیمان او غاله کی دغه تا تسلیمان بغاله کی خود سره درې شرطونه ذکر شو ایمان چې مومن بکلی یو د فیصله په قران کوي او نبی رسول الله صلوات و سلام ما می کوي لمبه شرط دی چې فیصله کون کې حاکم اقابد پیغمبر علیه الصلاة والسلام دین وی دا چې پدیدی فیصله اکڑا او تاتا تا پا کسنکسان دورا سیده نو سمم لا جدو فی انفسهم حر جن چه دے پاگی خپا نئی چه دا سغول میو خلل چه تا دالت تلئی او نظمان حقی با فیصله شیوا تا دور پا ٹیبا می دلا سنت لئ اللہی چه شک پا کی یا حر معنا مانا دا شک دې به پرې فیصله کې شکت نه کوي چې را دار اختیار او قدرت دي نه چې الله دے قانون موافق فیصله او شو یا حق فیصله ده دریم و يسلم تسلیما دیو ته غاړه کیني تش دانا چې فیصله وکړه اوس لر نوم د امانی چې او دار اختیار ده خو عمل بینه دی فیصله وشو پدې چې او باید پټه دا سره پر دی دی دیم چې او پر دی دی و اوس د کامل ایمان لپاره شرط ده چې دغه هغه تعالی کې وي تسلیما غاړه کې دي ته په پوره کې خود سره او بل مطلب ذکر کړي چې وي تسلیمو تسلیما غاړه کې دي ته په پوره کې خود سره مطلب دا دی چې دې سره کې دا نه چې هران خو بس غلط سوما په سلام یو کړه بیا به ګورو که خيري نه نه نه بیا ګورو دی وي چې بس ما قسم بری فیصلو کړه بیا به مې فیصله وي ولا ونا كتبنا علیهم کموغه فارس کله به رہی انیک تلو ان فسا کوم چې او اج نه اخبل ځان ابي خرجو يا اوزي من ديارکم دخفل کوروننا ما فالوه نبه کله د دا کار الا من منهم مگر لګو پدای کی مطلب دا دی چې دا آسان آسان کارونه د اینه کوي که ګران حکم می به خوینه څنګه به په عمل کړو ولو انهم فالو کدی کله مها کار یو از نبی چې د حکم کولی شي باغی لکان خیر لهم ذدا بو اقرادو د دې لپاره واعشد تثبيتان اور ډیره مضبوطه اشد تثبيتان مالا کوي اشد التحقیقا یا تصدیقان ل ایمانهم معنا بدای واعشد تثبيتا اور ډیره کله اونکی لپاره د ایمان دلای و ایذ الله دینهم دغه وق کی به ورکل مونډیل ملذنا د خپل طرفنا اجر عظیمن اجر لوي ولا دینهم صراط مستقیما اهمو بکلا کړو په لار نه غو ومیو ته فائدہ ذکر کوي چې د الله دی ایمان لاله د پیغمبر دی ایمان لاله نو فائدہ به وي سي ومیو ته الله چې تا به داری وکړه د الله او رسول او پیغمبر نو فاولایکا دغه کسان معلذینا دایبه جنت کې دا هغه خلکو سره ای انام الله علیہم چ الله انعام کړي لې پاوی مین النبين چ انبيادي منو فرض بیان دي چ انبيادي او صدیقين اورشتيني خلک دي صدیق چاته وي چې د پاول ټيم کې د پیغمبر تصديق کړي ديم صدیق هغه چاته وي چې د اخلي وی نه هم سمي او سر عمل هم سمي بعض سره وی کردار کا هیرو دا گفتار کا هیرو کردار کا زیرو فخلا باتور و عملتی جگوری نسی فرعی سمنا نانا دے دا سنی صدیق اغا چاعتوی چه د دخلا او عمل دا بالکل دا شریعت موافق وی وشوادائی اوی بدهی دا سره و سرا او د کامل و سره و سرا وحسن اولائی کرافیکا دیر غديده غسان بملګرتیا کی اللهی ملګری ګورې دا ډیر بهتر ملګری دي ذالیکا دغه دا تابعداري د دا الله او د پیغمبر الفضل من الله فضل له طرف د الله نه توقف بالله اليمان کافر الله پاک ویا الله رب العزت ویزه پویا ما چې څوک دې فضل حقدار دی نو تو هغه له توفیق ورکم مخه دا لیتابه دا داري نو تاسو ته تعلق ده د الله رب العزت نه الله فضل غواړه چې الله رب العزت ما باندې دا خپل فضلو کې جزстаў استاد پیغمبر ته بیدار شم يا اي او الذين امنوا وضوء ایمان والو واخلي تاسو سامان به دا خپل قوانين شروع کړو لوبه قانونو